Книга Буття Розділ 29 «Потому пустився Яків у дальшу путь І прибув у землю синів сходу Дивиться він, аж ось криниця в полі І овець три отари лежать коло неї Бо з тієї криниці напували отари» На ній великий камінь. Коли ж збиралися туди отари, пастухи відкочували камінь від отвору і напували овець та й клали його назад на місце. І сказав Яків до них, Браття, звідки ляви? Вони ж відрекли. Ми з Харану. Тоді він каже до них, чи знаєте Лавана, сина Нахора? Вони кажуть знаємо. Тож питає їх, чи він жив здоров? Відповіли Здоров! Ось і Рахиль його дочка, йде з вівцями. Ще дня багато, сказав Яків, ще не пора з ганяти докупи худібку. Понапувайте вівці ідіть пасти. Та вони мовили не можемо, доки не зберуться всі отари докупи і не відкотять каменя з надкриниці, тоді і понапуваємо овець. Поки він говорив ще з ними, Рахиль надійшла з вівцями свого батька, бо вона пастушкою була. От як тільки Яків побачив Рахиль, дочку Лавана, брата своєї матері, з вівцями того ж Лавана, приступив Яків. І відкотив камінь від криниці і напоїв овець Лавана, брата своєї матері. Опісля поцілував Яків Рахиль, та й заплакав у голос. Він розповів Рахилі, що він родич її батька, бо ж він син Ревеки. А вона побігла і розповіла те своєму батькові. Як же Лаван почув вістку про Якова, сина своєї сестри, то вибіг йому назустріч, обійняв його, поцілував його і увів до себе в Господу. А він оповів Лаванові про всі речі. Тоді Лаван мовив до нього, «Направду, ти – кість моя і тіло моє». І пробув Яків у нього місяць часу. Тоді Лаван сказав до Якова, Хіба тому, що ти, мій родич, маєш даремно на мене працювати? Скажи мені, скільки тобі платити? Було ж у Лавана дві дочки – старша на ім'я Лія та менша на ім'я Рахиль. Очі ж у Лії були тьм'яні, а Рахиль була поставна і гарна з виду. Тому сподобав собі Яків Рахиль і каже – «Служитиму тобі сім років, Зарахиль, твою молодшу дочку!» На це Лаван відповів, «Ліпше мені дати її тобі, ніж комусь іншому. Живи зо мною!» І вислужив Яків Зарахиль сім років, а здавались вони йому, наче кілька днів, тому що він любив її. Тоді Яків і каже до Лавана «Приведи мою жінку, бо дні мої сповнилися, нехай я війду до неї». Тож Лаван зібрав усіх місцевих людей і зробив гостини, а ввечері взяв він Лію, свою дочку, та й привів її до Якова, і той увійшов до неї. Лаван же дав їй, дочці своїй Лії, заслугиню Зілпу, Свою служку. Коли ж настав ранок, То й виявилося, що то лія. Тим той каже, яків до Лавана. Що це ти мені заподіяв? Хіба не за Рахиль служив я в тебе? Чому ж ти мене обманув? А Лаван і каже, Немає в нашому краї звичаю видавати молодшу перед старшою, та вже закінчі цей тиждень, а я дам тобі і другу за службу, що її робитимеш мені ще других сім років. Яків так і зробив. Закінчив цей тиждень з нею, і Лаван дав йому Рахиль, свою дочку, за жінку. Рахилі ж, дочці своїй, дав він за слугиню Білгу, свою служку. Увійшов Яків також до Рахилі і полюбив її більше, ніж Лію, і служив у Лавана других сім років. Та Господь побачив, що Лія меншолюблена, тож обдарував її плодовитістю, а Рахиль була неплідна. Отож, зачала Лія і породила сина, та й назвала його ім'ям Рувим, бо Господь сказала – Зглянувся на моє горе. Тепер мій чоловік буде любити мене. І знову зачала і породила сина, та й сказала, Господь почув, що я ненавидна, то дав мені ще й цього, і назвала його Симеон. І знову зачала і породила сина, та й сказала, Тепер цим разом «Мій чоловік пристане до мене, бо я породила йому трьох синів, тому і назвала його ім'ям Леві. Зачала ж вона ще раз і породила сина, та й сказала, «Цим разом буду хвалити Господа, тому і назвала його ім'ям Юда». Та й перестала родити».